Днес вечерта в галерия Мисията на Държавния културен институт към Министра на външните работи се открива изложбата Хванати в спирала на японската скулптурка Набуко Уеда. Тази изложба е част от София Хартия Артфест 2024. И затова ми е много приятно да кажа добър ден в студиото на двамата организатори на София Хартия на Артфеста, Даниела Тодорова. Самата Здравейте. тя е известна с нейните хартиени скулптури и на скулптура Тодор Тодоров. Здравейте! Нека да кажа, номиниран с първа награда на Световното биенале в Шанхай за кинетична скулптура, един от големите ни монументални скулптури в България. А в случая, с, с, за който говорим, на практика вашият хартия на артфест съвпада и с 35-та 35 те дни на японската култура в България и това ли е ключът към тази изложба, която ще видим днес в Галерия мисията, но тя не е единствената в рамките на този артфест, който организирате. Ня... А, всъщност, ние тази година посвещаваме на три големи годишни които имат България и Япония, всъщност пет събития, пет изложби, като три са сега, Uh, Най-напред започваме с галерия Мисията, която тази вечер откриваме. В среда на 4 септември откриваме изложбата Ти Диалог, която е в Трегълна кула на, към Регионален исторически музей София. И в, на 5 в четвъртък от 6.30 в галерия Мазда, където всъщност ще покажем японски импресии. Тези три изложби всъщност са а, така много, всяка една от тях има своя характер, много е различна от всички останали и а, специално в Галерия Мазда ще има демонстрация на калиграфия. На следващия ден на 6 на големия празник от 6 часа ще има workshop, който е за една специална техника. Калиграфска. Не, тя се казва Мизохики и това е една много стара техника за едни хартиени струни, с които всъщност много неща правят японците. Като сега интересното е, че това, което ние показваме, е само съвременно изкуство, но много от произведенията стъпват върху стари древни техники, което всъщност в разговорите с артистите, тъй като девет от авторите ще бъдат тук на всички тези откривания, те ще могат повече да разкажат, повече да обяснат защото това е едно, много, една много сериозна вълна в Япония, да се използват стари техники, абсолютно претворени по, по нов начин, със съвсем нов смисъл, с нов контекст, което наистина прави съвременното изкуство в Япония изключително атрактивно. Доколкото видях, нещо подобно се случва и с скулптурите на а, авторката, която днес ще бъде представена, нобуко Уеда, тя използва кушничарска техника да, за да, своите така. скулптури. А какъв е материала, който използва? Материала са, всъщност, ленти, които в Япония те са наистина уникални в това отношение, те рециклират абсолютно всякакви материали и тези ленти, те ги използват за много различни неща като тя ги слепва а, съответно някои от тях са в различни цветове и във първи момент когато видиш произведенията имаш усещането, че може би са от бамбук или, или някакъв дървен материал т.е. сега нека не забравяме, че хартията така или иначе е растение. тя много от хартията произлизат от дървесини но а, наистина това е така изключителен пример за точно тази тенденция на създаване на съвременно изкуство от рециклирация материали. Нека най-общо да погледнем към концепцията, която стои зад хартияния Артфест, защото аз виждам, че вашия фестивал носи лейбъла Европа за фестивалите, фестивалите за Европа. Какво означава това на практика? Това е. Този европейски лейбъл е иницииран от Европейската комисия и Европейската фестивална асоциация. Ние, всъщност, тази година за трети пореден път сме наградени за иновация и всъщност този лейбъл наистина показва огромната роля на фестивалите. Ние много се радваме, че сме членове на Българската фестивална асоциация и също време на, и на Европейската фестивална асоциация, защото наистина фестивалите имат огромно значение за културата, развиването на а, различни видове, как да кажа, инициативи, не само в големите градове, особено важно за малките градове, а, но тук нека Тодро малко повече каже за ролята изобщо на културата в на да мен ми се иска да, да, да, да ви попитам и през вашата дейност, като хора, които първо се занимават индивидуално с изкуство и остават своя отпечатък в съвременното българско изкуство, но и като организатори на подобен вид а, а, културни а, събития, кое е по-лесно? Да се представя българското съвременно изкуство навън или да се представя чуждестранно съвременно изкуство в България? Какво помага, какво пречи? защо. Как навигирате в това поле? Да попитаме скулптура Тодор Тодор. Представянето на българско изкуство чужбина е поради държавна политика и индивидуално занимание. Всеки може да, всеки колега, както и аз, прави това нещо за себе си. Но ние с съпругата ми отчетахме, че не се случват в България международни събития, т.е. тук няма имаме чужди а, музикални изпълнители поп-рок, нали, всякаква музика, а, класическа музика, но нямаме, а, нашата публика не вижда какво се случва в областта на визуалните изкуства в България и затова а, ние поехме тази а, насока на развитие да внасяме съвременно изкуство от цял свят и да го показваме в България, като сега да отговори на предишния ви въпрос за цялостната концепция на фестивала. Фестивал е абсолютно отворен за всичко свързано с хартията. В смисъл, аз поканих и един мой колега от Корея, който е каменен скулптор, но е инспириран от хартията, да покаже какво прави, ние успяхме да направиме нещо, което беше от много години наша мечта, да направиме и а, концерт от хартия. Вече имаме две такива, две такива прояви, така че вратите са много широко отворени за всичко свързано с хартията и всичко, което може да се направи от и върху хартията. Всъщност тази метафора на хартията в света на Твърдите материали е нещо изключително вълнуващо и за мен не е изненада, че човек, който се занимава с камък, може да изпитва неимоварно вдъхновение от хартията като някакъв антипод или пък във вашия случай. Доколкото знам, вие работите много с стомана с бронз... Камък, бронз и скомана. Но в началото направих няколко хартиени скулптури, за да подпомогна усилията на моята съпруга да Надайела, покажеме. Да, която да. е в, в това поле. А, но има ли нещо, което всъщност хартията в нашия, как да кажа, втвърдяващ се свят на противоборства а, и... А, противопоставяне, поляризация, хартията може да донесе като мекота, като, като нещо различно от, от това, което иначе използваме като инструмент или като оръдие, или оръжие. Ами, хартията е много интересен материал, защото всъщност, както може да бъде много ефирен, деликатен и нежен, така може да се стигне до един изключително Тежък и здрав материал. И в този ред на мисли тук ще отбележа наистина, че а, не случайно небезизвестният японски архитект Шигеробан има награда Прицкер, и то точно за архитектура направена от хартия. Uh, например, изложението в Хановер през 2006 година японския павилон беше направен изцяло от хартияни тръби, които след това се рециклират. Тоест, тази тенденция е много сериозна и това е един материал, който uh, на пръв поглед може да изглежда деликатен, но зависи как се използва. Uh -huh. Например, имат картони, които са много изпечени да кажем, те издават невероятни звуци. Например, с тях uh, да кажем, uh, нали, музиканти, които обичат ударни инструменти, с тях могат да се удоволстват страхотно, защото звук, който създава е невероятен. Така че това е един материал, който плува в така най-широкия диапазон от мекота до твърдост и тежина. Разбира се, той има своите специфики, разбира се, за да стои навънка трябва да има специални импрегнации. но аз мисля, че това е а, просто една медия. Много по-важно е артиста какво иска да каже. Какво послание отправя към хората? Защото много се радвам на, на това, което отбелязахте, нали, че ние живеем в един в твърден свят. Да, много е важно да се обърнеме от, към природата, към там, откъдето сме дошли към Вселената, да се обърнеме един към друг с добро, с приятелство, с разбиране. В това отношение искам да подчертая, че. Има много какво да научим от Япония и от японците, защото в нашите дълги години и приятелство и живяли сме заедно и в България, и в Япония, когато един японец има да направи нещо, да кажем, един работшоп, както ще бъде в, <съпълзвава> в, в, в, в, в, в петък, петък всъщност, на шести, а... Всички останали се включват. Никога те не стоят отстрани без участни. В момента, в който има други японци, без, без даже да се канят един друг, те моментално се включват, моментално си помагат. Мисля, че това единение между тях, тази спойка, именно ги прави много силни. И затова те са толкова успешна нация, въпреки изключително Тежкия климат, който mm -hmm. имат и сложен. Ето сега в момента даже имаше много огромен тайфун и те даже се чудиха дали ще успеят да излетят, за да дойдат до България. Да, да, така е. Но те никога това не го отбелязват. Това, ако сме ние, сигурно до Америка ще ни чуят Това ще ни е основната тема, Какво ни е попречило? Какво ни е да. На мен е много интересно да попитам Тодор Тодоров, какво се случва с взаимоотношенията между скулптура и природа в съвременния свят, защото а, видях, припомних си а, една ваша книга елементалната скулптура Теория и практика, а, писана преди десетина години, нали? не, не се лъжа. Вече не помна. 2014 -та. видях, че е издадена и на английски в Cambridge Scholars Publishers. А, има ли промяна от това, което сте описвала на времето и днес, толкова години по-късно? Начинът, по който човечеството се отнася към природата, но и артистите осмислят това отношение. А, промяна няма, но има развитие, което много ме радва. Същност да обясня с две думи, тази моя теория е много проста. Това е една моя студентска идея. Също имам две идеи студентски, над които продължавам да работя и да развивам. Това е едната за взаимоотношението между скулптурата и природните елементи, техните енергии. Дадех си сметка, че векове наред а, скулптурата е била резистентна, пазала се от а, природните елементи и е трябвало да се прави все по-здрава, да се правят все по-дълбоки фундаменти, постаменти и така нататък, за да изкара повече векове една скулптура. И си мислех, не е ли възможно да се включат природните елементи и тяхните енергии в крайния резултат. И в процес на годините видях, че не само е възможно, но има и други колеги по света, не са много наистина, но и се така. Нараства бройката с годините, че има и други колеги, които мислят и работят в същата насока и тогава седнах и систематизирах това направление в съвременната скулптура и му дадах името елементална скулптура. От елементи? От елементи. От елементи, точно елементи природните елементи. А, все повече се работи в полето на изчезващи скулптури или скулптури, които претърпяват а, ефектите от а, времето и от външното въздействие на природните елементи въздух, вятър, вода а, това се вписва и в а, вашите търсения вървите ли в тази посока и в а, хартияния артфест запознаване с тези различни скулптурни техники и търсения на съвременното изкуство? Ами в, в хартийното изкуство има много а, инсталационни произведения, които се правят и, например, ето сега на есен буквално ние с това ще завършим така програмата в София. А, при Топлоцентрала ще бъдат монтирани едни, а, две скулптури, а, които са, те са скулптури инсталации всъщност, интерактивни, защото в тях ще може да се влиза, а, които ще бъдат във външното пространство на Топлоцентрала. Аз мисля, че особено децата много ще се забавляват с това, защото те ще намерят така едни обиталища за тях прекрасни. А, мисля, че а, от една страна, когато едно нещо е временно, има своята красота. Колкото едно нещо да е постоянно, времето неизбежно слага своя отпечатък. Така, че аз мисля, че идеята за елементалната скулптура а, а, наистина показва точно този процес, този диалог между материалния свят и онова, което е природата. И всъщност в тази посока а, ние така предизвикваме, защото в рамките на фестивала имаме лекционни части. Тодор много често изнасят лекции на тази тема за ролята на такъв тип скулптура в съвременното изкуство и определено това повлия и се появяват такива скулптури от хартия. До година живот и здраве в САМСИ, в а, Музея за съвременно изкуство. Тодо ще представи своя проект Гората на вятъра. Mm -hmm. Там ще доразвиеме тази тема. Това ще бъде част от а, програмата за следващата година. Така че темата за градската среда, за скулптурата в външните пространства, дали ще е временна или постоянна, това е много актуална и много важна тема, защото а, наистина. Тук веднага ще обърна внимание, че а, е важно каквото се направи, все пак да си има предвид, че колкото и е да е постоянно, в крайна сметка, в относително понятие е времено. И затова е много важно едно нещо, как то след това се разпада или разрушава във времето. А, мисля, че това е интересна тема за дебат и за размисъл, защото гледните точки могат да бъдат много най-различни и много полезни и много ценни за развитието на тая тема. Господин Тодоров? А, тази изложба е следващата ми колекция «Гората на вятъра», mm -hmm. която ще покаже една група «Дървета», които в случая са ветрова кинетична скулптура. Аз във времето поработих много здраво над възможностите за правене на елементална скулптура и съм направил проекти за взаимодействие с всички енергии на природните елементи, с изключение на едно на земетресението, което ми седи в програмата и сигурно ще го мисля за Япония, защото у нас нямаме тези данни. Uh, още не сега... Дай сегу, Боже да ги нямаме <реш> да. да да. да. и да не Та, е, може да се раздвижи вътре скулптура от върните на земътрестрението. Но това, който казва Тодор, поставя една друга тема, защото не случайно много от инженерните екипи, световни, голями екипи, те мислят как да създават структури, които именно при такива условия не се разрушават, а да се движат и да могат да, буквално, да си поиграят с ситуацията. Така една отворена тема за иновации и за съвсем друг, друга форма на мислене. Безспорно, да. е, без, безспорно е друг хоризонт, така да, да го кажем, а, но докато мислим върху това взаимодействие между изкуство, скулптура и природа, а, и природни стихи, не можем да забравяме това, че човешките стихи и човешката глупост по някой път надвишават природната такава. <съжаление> и, аз, <съжаление> <съжаление> и за това последният ми въпрос към вас е, наистина ли вярвате и продължавате ли? Защото аз съм сигурна, че хора, които започнали да се занимаватся с изкуство, го мислят, че изкуството може да спаси света в толкова така, размирни времена и толкова полудяваща политическа обстановка, не само в България. Много е трудно да се прави изкуство и култура в тези времена на руски зверства в Украина, където руснаците показаха дълбочината на тяхната душа и култура. Но ние трябва да продължиме да правиме култура, защото само културата може да спаси света. Красотата, нека да не се да лъжиме, красотата не може да спаси света, защото, само един пример ще дам, хубавата Елена. Mm -hmm. Нали, заради нея. Така <съква> е. <съква> <тя, съква> А, така че трябва да продължиме да правиме култура, колкото и да е трудно, защото а, само културата може да спаси света. Добре, завършваме с този акцент. Много се радвам, че бяхте гости в Хоризонт до обед. Тодор Тодоров и а, Даниела Тодорова преди изложбата на една японска скулптура, която се открива днес в Галерия. Мисията като част от София Хартиен Артфест. А ще имаме поводи да говорим и отново.